«Можливо, – згодився я. – Історій може бути кілька, – сказав Яромир. – Наприклад, така, що нас було двоє. Двійня народилася, але твоїй і моїй мамі добре заплатили, і мене визнали метровим, мертвим, хоч насправді другого хлопчика забрала родичка лікарки. Або, якщо тобі подобається більше, лікарка приховала, що народилась двійня. Можливий і третій варіант. Твоїй мамі сказали, що друга дитина померла. Він вмок, печально усміхнувся, якось так із здивуванням в очах, точнісінько, як у мене. Наче не він сам розповідав, а щойно дізнався про це від мене. Тоді спитав. Тобі більше, яка подобається версія? Мені не подобається жодна, відверто відповів я. Це ж чому? У його ледь красуючому голосі проклюнула свідливість. Піднявся і опустився вказівний палець на правій руці, якою він тримав кермом. Тому, що моя мама народила мене вдома. Ми тоді жили в невеличкому сільці біля Ясенівки, і пологи приймала наша сусідка. А мене разом з мамою повезли до пологового відділення дільничної лікарні аж вранці наступного дня. – Ти що ж, пам'ятаєш, як ти народився? – вже саркастично спитав мій братик. – Ні, – звичайно, – відповів я і відчув, – як мені легше і на душі. Але хіба б я досі про те не довідався? Чи думаєш, що в маленькому селі таку подію, як народження близнят, можна було приховати? Тут я пригадав, що ввечері того дня, як розповідала мама, приходила сусідка, медсестра, що працювала в Єсенівській лікарні, яка ще тоді існувала. Сказав Яромирові про це. «Ти до біса розумний, як я бачу», зауважив він і явно не хочеш мати ще одного брата. Але подивися на мене. Ми ж схожі, як дві краплі води. Так, здається, прийнято казати. Чим ти на це заперечиш? Може, ви мій двійник, або що? Спокійно сказав я. У всякому разі, доки я не виясню моїх рідних, навряд чи зможу визнати вас. Пане Яромире, чи хто ви там, своїм братом? Він подивився на мене і засміявся. Це був доволі зловісний сміх. «Я все одно прийду до твоєї матері», – вимовив твердо, як про давно вирішене. «До нашої матері. Але боюся, що це буде тоді, коли вже тебе не буде на цьому світі». «Ви мене погрожуєте?» – поцікавився я якомога спокійніше. «Ні. Констатую майбутню реальність. Ми в'їздили вже до міста. Яромир спинив машину біля першої автобусної зупинки». «Котись до дітька!» – випалив він. «Ну, кому я сказав? Чи ти все ж таки щось хочеш запитати?» «Міг би, але не хочу!» – сказав я. «А ти, однак, хоч і басляк, але гордий!» – криво всміхнувся Рін. «Я відчинив дверцята. Може, запропонувати йому поїхати до Ясенівки?» «Ні, ліпше спочатку зробити це самому. Невже я боюся, що він згодився б?» – подумав я, коли вже машина від'їхала. Дивний тип. Дивний і небезпечний. Але ж справді схожий на мене. Дуже схожий. Тільки, судячи з усього, належить до нових українців. Чи, може, мені слід було повестися по-інакшому? Розпитати більше? Але бажання розпитувати в мене не було. Ось у чому річ. Кавунін сприйняв моє рішення на диво спокійно. Підписав заяву відразу. «Я це перечував», – сказав він. Так, коли одверто перечував. «Спасибі», – сухо вимовив я. «Нема за що. Якщо надумаєте вернутися, приймемо». Приймете, витрішився я. «Так». «Але чому?» «Все ж таки у вас щось є. Принаймні, як виробнича одиниця. Я не з'їж багатьох інших». «До певної міри, так». Він попорпався в паперах так завзято, Наче міг знайти якогось конче необхідного папірця. Я відчував, що мені потрібно вже йти, та інше перечуття тримало на місці. Міг тепер вже колишній шеф має сказати щось конче для мене важливе, необхідне. Ну ж бо, підігнав я його подумки. Чого ж ти товчеш воду в ступі, делікатний чоловіче? Я слухаю. Не витримав зрештою надто довгої паузи. Тобто... Здивовано підвів голову Кавонін. «Мені здається, що ви ще хочете щось мені сказати. Набрався я на хабства і випалив те, що було на думці». «Он як?» Він подивився на мене пильно, надто пильно. А потім аж ніби засоромився цього свого погляду. «Бачте, я хотів сказати швидше собі. Тоді до побачення». «Ні, коли вже так виходить, зачекайте. Ви каву п'єте?» «А втім, уся теперішня молодь любить каву. Я зараз...» «Я не п'ю», – збрахав я. «Мені тільки цього ще не вистачало – вести з цим набридлим чоловіком одверті розмови за чашкою кави. Раніше потрібно було дядечку добренький. Тоді я, може, щось зрозумів би». І сприйняв. «Тепер пізно?» «Так, пізно. Усі шляхи відрубано. Навіщо мені це запізніли взаєморозуміння?» З тим і рушив до дверей. «Кавонін за мною». У дверях я простяг йому руку. «Ви ще ж прийдете за розрахунком?» – сказав він. «Прийду», – згодився я. «Гроші мені потрібні». «Вам потрібна впевненість», – сумно промовив він. «Я, звісно, міг би вас затримати, дати строк подумати, сказати якісь підбадьорливі слова, але я сам не певен, що так необхідно нам обом. Даруйте за одвертість». «Ви завжди робили тільки те, у чому були впевнені?» – поглянув я йому у вічі. Кавунін трохи повагався. Зітхнув, потер долоні. «З деяких пір – так. Але ж ознака надмірної обережності, хочете сказати?» «Так. Я не робив надто багато дурниць за своє життя», – зітхнув Кавунін. «Ви? А то ж, тільки не думайте, будь ласка, що це й навчило мене обережності». Я став з роками уважніше ставитись до своїх вчинків, зрештою і до інших уважніше придивлятись. Не сприйміть лише мої слова за менторські повчання. Людина повинна все життя себе шукати. Ось що я зрозумів з роками».